лягли Букузові та прошмигнули до Пскова, а потім на попутній до Ленінграда. «Так далеко?» – почув ці слова черговий на контрольно-пропускному пункті. «Там наш розвідвідділ», – відповів Орел. «Ленінградський фронт веде наступ в Естонії, і штаб його десь уже ближче. А ви, люди нашого Третього Прибалтійського фронту, Є розпорядження вас затримати. Наказано затримати групу Кудрявого. Знову? Як і тоді? Що тоді?» – не розумів старший лейтенант. «Під печорами хутір. Там відпочиватимете. А німецький лейтенант?» «Знаю і про полоненого. Він залишиться тут» на КПП. От так воно в житті. Думали, гадали одне, а сталося інше. Не бачите нам тепер ні Ленінграда, ні свого колишнього начальства. Добре, що хоч Арвіда не умовили проїхати із до Ленінграда, бо тому дуже хотілося побачити це славне і героїчне місто. Тепер ми прощались з полоненим лейтенантом. Газик невдовзі звернув із шосе круто на північ. Дорога звивалась неподалік від муру і напівзруйнованих бойових башт старовинної фортеці Ізборськ, що був ваніла над урвищем. Фортеця заснована ще за часів Київської Русі, була її північним форпостом, Небо чисте голубе і сіро червоні стіни фортеці в сонячних промняв були казково величними і ніби підпирали його. Їхали півгодини. Авто зупинилось біля дубових воріт з дашком. Ошули товстенні, вкоплені на сто років, калямка на хвірці масивна, ніби середньовічна. Дах будинку дранковий, вікна невеликі, низько насуплене піддаще, мов би прикривало їх від сонця. Хвіртка відчинилась, і на вулицю вийшла чоловік і жінка. Він чорнобородий, широченний в плечах, з великими руками, щонеби, мабуть, і те сал. І вкопував у землю дебелі ошули. Жінка в картатому светрі запнута хустиною. Теретере. Привіталася естонською мовою. Здрастуйте, нахилив голову чоловік. Ви наші гості. Тере тере. Ми потиснули господарям руки. Орел одразу ж заговорив з ними рідною мовою, і жінка розцвіла від усмішки. Чоловік пропустив усіх, а потім зайшов у двір сам. «Я приготую баньку, а дружина подасть обід. Видно, дорога у вас була дальня», – поцікавився хазяїн. «Угу, довжиною у шість місяців», – загадково відповів кудрявий. Селянин примружив очі, ніби вимірював, яка справді довжина шляху у півроку. «Що ж, не завадить змити грішки!» Голосом старейшини відповів короб ведучих хлопців до лазні. Старий ще й покриктав. «Лазня біля криниці, а над нею верба. Я знав, що в рік свого народження – від дідусевої сім'ї відокремився найстарший син Антон, який і викопав на низу нової садиби криницю і посадив чотири осокори. Я виріс, і дядько сказав, що осокори – мої ровесники. Буваючи у дядька, я завжди бігав до своїх братів-осокорів. Перед від'їздом на військову службу ходив прощатись. Дерева були вже височенні, крони сплалися шатром.